Старий волверстон мовчки й понуро дивився на нього. На своєму віку йому довелося багато чого побачити, і важко його було чимось вразити, але коли він побачив п'яного капітана блада, серце його стислося від болю. Щоб дати вихід своєму горю, він образно й соковито вилаявся. Такий спосіб він завжди висловлював свої почуття, які б вони не були, потім перевальцем. Підійшов до стола і сів у крісло навпроти капітана. «Дідько б тебе взяв, Пітер, ти поясниш мені, що це таке?» «Ром!» – відповів Блад. «Я майський Ром!» Він підсунув пляшку і склянку до Велворстена, але той навіть не глянув на них. «Я питаю, що з тобою? Що тебе мучить?» – вигукнув він. «Ром?» – повторив капітан Блад і, скривившись, спробував посміхнутися. «Просто ром! Я відповідаю на всі твої запитання». «А чому ти не, не відповідаєш на мої? Що ти думаєш робити зі мною, га?» «Я вже все влаштував», – сказав Волверстот. Слава Богу, що в тебе вистачило глузду тримати язик за зубами, поки я не прибув сюди. Ти ще не зовсім п'яний. Розумієш мене чи ні? І п'яний, і тверезий. Я завжди розумію тебе. Тоді слухай. І Волверстон переказав йому вигадану ним байку, яку він розповів піратам. Капітан з помітним напруженням силкувався збагнути з міст. Того, про що йшла мова. А мені все одно, що ти там вигадав, Сказав він нарешті, коли той закінчив, І все це не має ніякого значення. Спасибі за все, вірний старий вовчий. Та чи варт було це робити? Я вже не пірат, І ніколи ним не буду всьому кінець. Блад стукнув кулаком по столу, і в його очах заблищали гнівні вогники. "Я ще прийду до тебе, і ми поговоримо, коли в твоїй макітрі буде менше рому", сказав Волверстон, підвівшись. "А тим часом ти добре запам'ятай свою власну історію, яку я розповів про тебе, і тільки не подумай говорити щось інше, бо зробиш з мене брехуна. Всі вони, і навіть ті, хто відплив зі мною з Портройла, вірять мені, розумієш?" Я примусив їх повірити. А коли вони дізнаються, що ти справді згодився взяти королівський патент і вирішив наслідувати Моргана, то ти догадуєшся, що може статись? не пошлють мене в пекло», – сказав капітан. «А це якраз те, на що я заслуговую». «Ти зовсім розкис», – сказав Волверстон. «Поговоримо завтра». Вони і справді поговорили другого дня, але безрезультатно, і так було кілька разів протягом усього періоду дощів, який розпочався в першу ніч після повернення старого вовка. Нарешті кмітливий Волверстон зрозумів, що капітан хворіє зовсім не від рому. Ром був тільки наслідком, а не причиною апатії. В серці блада ятрилася рана, а старому вовку не бракувало знань і спостережливості, щоб догадатися про її походження. Він безбожно кляв усі спідниці на світі і, розуміючись на таких справах, чекав, поки ця недуга минеться. Та недуга виявилася затяжною. Якщо Блад не грав у кості і не пиячив у тавернах тортуги в компанії, до якої раніше почував гиду, то сидів самотньо, замкнувшись у своїй каюті на арабеллі. Його друзі з губернаторської сім'ї збентежені його поведінкою всіляко намагалися розважити капітана. Особливо клопоталася мадмозель Жерон. Вона мало не щодня запрошувала його до них додому, але Блад дуже рідко приймав ці запрошення. Пізніше, коли вже надходив кінець періоду дощів, до нього почали звертатися його капітани з проектами на різноманітніших вигідних наскоків, на іспанські поселення. Та до всіх пропозицій Блад ставився байдуже. Спочатку це викликало подив, а коли встановилась погода, подив перейшов в обурення.